Elpárkosz New Mexico egyik legrégibb települése volt. A Mexikóba és Texasba vívő utak itt találkoztak. Eléggé jó út vezetett az ország belseje felé is. Így a városkap igen szerencsés fekvésnek örvendett. Utas emberek, kereskedők, tehenészek is, nem utolsó sorban az ország belsejéből menekülő banditák látogatták a legsűrűbben. Ott, ahol a Gadalapa hegy utolsó enyhe dombjai hullámoztak, ott állt Mortimer a pokocsmája. Amikor Steve Derick öt ötnapos utazás után a Gada lape utolsó lejtőjén leereszkedve a kocsma eléért, a kiszűrődő hangos lárma mutatta, hogy most is sokan iszogatnak oda bent. Puskáját lova nyergére akasztotta és felnyitotta a nyikorgó ajtót. Jó estét, emberek, mondta, de alig néhányan feleltek. Hosszú, nyugodt léptekkel Mortimerhez ment. Mortimer fülei ezúttal szokatlanul jól működtek, és már a harmadik ismétlésre megértette, hogy Derik enni kér. Alig fogott azonban az evéshez, már is belekötöttek. A szomszéd asztalnál egy bikanyakú férfi fordult a társához. – Mostanában úgy látszik, az zöld fülűek két történővel járnak, Igazapít? pít? – kérdezte gúnyosan. Társa, egy alacsony, forradásos arcú ember felnevetett. Ho, ho, ho, ho igaz, igaz, Dévi, de nézd csak, én minden azt hittem, hogy a töltényőhöz puska is jár, ha-ha, <gül> de furcsa. Többen hangosan nevettek. Az egész teremben egyedül Deriken volt kettős töltényő. Így azonnal tudnia kellett, hogy az ő rovására mulatnak, de még nem szólt. Én amondó lennék, hogy a mama nem adta oda a puskát, ho-ho-ho-ho, szólalt meg újra Dévi. Hát, aztán a fiúcska legalább ezzel a cifrasággal akart a magát. Hatalmas nevetést tört ki. Dévi szomjai csapkodta nevetében annyira élvezte a saját elmészségét. Derik feltűnés nélkül akart Peterzonhoz megérkezni, ezért nem akart verekedni. De most már nem kerülhette el a harcot, mert a becsületét is elvesztette volna, és a barátját is szégyen behozza. Felállt, és italát nyugodt mozdulattal Dévi arcába öntötte. Aztán Mortimerhez lépett, és egy whiskyt kért. Dévi paprika vörös arccal fel. Átkozott kalök, -e engem már ti enni! Üvöltötte vadú. „Az meg lakósz! Az ivóba mindenki felújult, és a falhoz húzódott. Tudták, hogy a revolver párbaj azonnal megkezdődik. Egyedül Derik maradt nyugodt. Lassan kortyolta az italát, és közben nyugodtan szólt hátra. Nem érgesíts lótól vagy mert esetleg komolyan megharagszom. Többen nevettek. Tetszett nekik Derik nyugodt, fölényes viselkedése. De Davy annál mérgesebben toporzékolt. Övéhez kapott, és úgy övöltötte. Fordulj meg, te disznó! Te képű majom, meg keresztül akarlak lőni! Most talán a pisztolyodat is elvette a mamma. ho ho ho, -ho! Nem, azt nem vette el, csak megtiltotta, hogy dühöngő bolondok ellen használja, felelte Steve barátságosan. Hatalmas kacagás hangzott fel. Ez már több volt, mint amit Davy el tudott viselni. Felemelt őkörlel, fújva, mint egy bika, rárohan derikre. Steve megvárta, míg odaért, csak az utolsó pillanatban hajolt félre, úgyhogy Davy rettenetes ütése a feje mellett zúgott el. Dévi egyensúlyát vesztve eldőlt volna, de Derek nem engedte elesni. Hirtelen átkarolta, felemelte, és jó négy ölnyire elhajította magától. A teremben a csodálkozás moraja zúgott fel. Dévi azonnal felugrott és újra neki rontott. Steve acélos dereka megfeszült, és kisi előre hajolva villámgyors ökölcsapást mért a rárohanó Dévi arcába. Dévi megingott. Ekkor Steve másik ökle is lesújtott, és a vörös képű, hatalmas ember eszméletlenül zuhant a földre. Steve felkapta, az ajtóhoz sietett vele, és messzire kihajította a sötét éjszakába. – Hol van az a rövid ember? – kérdezte ezután. Pete, aki csak addig volt bátor, amíg David maga mellett tudta, most szeretett volna eltűnni. Gyorsan az asztal alá bújt, de Derek hosszú karja utána nyúl. Nyakánál fogva előhúzta, és már vitte is Dévi után. Ekkor hirtelen golyó át a szobán, és az ablak hangos csöröppöléssel omlott száz darabra. Steve ledobta a kis embert, előrántotta a fegyverét, és az ablak irányába lőtt. Kívülről kiáltás hangzott fel. – Fogjátok el a szít! Erre egyszerre legalább két tucat fickó rohant Derikre. Könnyen halomra lőhette volna őket, hiszen mindkét kezébe fegyver volt, de kerülni akarta a vérontást. Hatalmas ugrással az ajtónál termet, de többen eléje ugrottak és visszalöpték. Ekkor a kis ember, akit Steve szabadon engedett, hirtelen eléje került és gáncsot vetett neki. Végig zuhant a földön. Egy pillanat alatt tizen is rávetették magukat. A szoba sarkába ekkor revolver és a függő petróleumlámpa ezer darabra hullott szét. A szobában teljesen sötét lett. Steve megkísérelte az ellenfeleit lerázni magáról. Valaki ugyanekkor a fején és a vállán fekvő két kobbolyt hatalmas erővel elrántotta. Derik most már levegőhez jutott, és hatalmas karjai munkához láttak. Egy perc alatt lerázott magáról mindenkit, és talpra szökött. – Jöjj utánam, a második ablakhoz! – hallott ekkor egy halkangot. Tapogatózva érték el az ablakot. Éppen akkor, amikor már az ablaknál álltak, ezüstös holdfény öntötte el a vidéket, és a két fekete árnyék világosan látszott. Azonnal egy tucat revolver kezdett működni, de a menekülőknek már nem árthattak. Steve csak most vette szemügyre társát. Egészen fiatal, 18 év körüli kék szemű fickó volt. Joe Wilkins vagyok, a varjú tanyáról. Rögtön tudtam, amikor megláttalak, hogy te vagy a gazda texasi barátja. <gül> – Ugyan, ha sejtettük volna, hogy milyen meleg fogadtatásod lesz. <gül> több bejöttünk volna eléd. Steve egyszerűen megszerette a nyílt tekintetű fiút. – Köszönöm, Joe, a segítségedet – mondta barátságosan. – Ha nem lövött szét a lámpát, bizony alig, ha nem otthagytam volna fogam. Joe szeretett volna útközben beszélgetni, de Steve túlságosan fáradt volt ehhez szótlanul ügettek egymás mellett, és csak lovaik ütemes lépésére figyeltek. Black Devil aznap még csak annyi ideig pihent, amit gazdája Mortimernél bent volt. Mégis oly könnyedén futott, mintha nem is őtette volna meg az ötnapos utat. Évfél felé beértek a varjú tanyára, ahogy Dick Peterson tanyáját hívták. Minden épület sötét volt. Aludt a varjú tanya. Ekkor hirtelen egy lovas állta el az útjukat. Steve az övéhez kapott, de Joe lefogta a kezét. Halló, Joe, te vagy? hangzott a sötétből. Hello, Jim, válaszolta Joe. Megjöttem, és hozom a gazda barátját is. Halló, gazda! Villám derik, és Joe Walkins megérkeztek. Ideje lesz üdvözölnöd őket, kiáltotta vidáman nevetve. Ezekre a szavakra Dick Pet kiugrott az ajtón. Hello, Steve, Isten hozott! kiáltotta nagy örömmel. Steve egy pillanat alatt a földön állt. Kezet szorítottak, és meghatva figyelték egymás arcát. Joe most sem tudott sokáig hallgatni. Úgy merettek egymásra, mintha őre akarnátok menni. Ám bárha erre sor kerülne, igazán nem tudom, melyiktek győzelmére fogadnék. Erőkülönbség valóban nem látszott közöttük. Derek magasabb volt, Peterson pedig kisi alacsonyabb, de erős és tagba szakadt legény. A két barát nevetett.